Hej och välkomna till ett eh, sprillansfritt avsnitt av Oj! Eh, succé på den fyrkantiga ögon. <laughs> Välkommen till ett sprillansfritt avsnitt av Oj! När ja, man hörde inte att Lustin sprack. Jag tänkte nog faktiskt inte på det. Jag Nej, får, får, får lyssna på det här i efterhand. Och du eh, lyssna på sen. Och det är ju dubbelavsnitt den här veckan av den enkla anledningen att eh, uppladdningstjänsten som vi använder var Dedo's attackerad, tror jag det var. Eh, och jag försökte uppdatera den i flera dagar. Och så stod det, nej sajten är nere, det, det går inte. Eh, <laughs> och när, nu när vi spelar in, jag kanske inte ska lova för mycket om dubbelavsnitt. Men det, det här avsnittet har redan kommit så det har ni ju märkt för länge sedan. Eh, men eh, den funkar fortfarande inte. Nej, okej. Okay. Så... Jag får väl hitta ett annat sätt att publicera podden på. Det här är ju liksom ett gammalt sätt. Det finns säkert applikationer som bara sköter allting. Just att Jag yeah. inte behöver ha en uppladdningstjänst där jag lägger upp MP3-filerna och sen en blogg kopplad till en RSS-feed som sen skickar ut mm. avsnitten till olika plattformar. Som egentligen bara vägleder till själva MP3-filen som är länkad på bloggen. Ja, okej. Okay. Men, men det, jag, det får jag vi har väl inte lösa saken och lösa det just nu. Men nej, i alla fall nej, det, det ordnar sig. Så jag. Vi spelar in i helt vanlig ordning går på vår rutin att vi spelar mm. in när vi kan. Och när ni hör det här, då, antingen så har det kommit i tid. Eller så hör ni det här ganska långt i efterhand. Så vi får väl se hur många avsnitt det kom, har kommit i klump då när folk lyssnar på det här. Yes, så är det. Men vi, vi spelar in avsnitt gör vi. Mm. Uppenbarligen. Yes. Men har du haft en bra vecka? Uh, ja, det får jag väl ändå säga att det, det har det varit. Jag um, jagar ju de bossarna jag inte har spelat igenom på bokong. Mm. Och jag tror att jag kommer nog fram till alla. Men, och det kan jag säga mångt och mycket har det varit att man slår sönder allt på New Game Plus. Mm. Jag har fått till en bild som är ganska stark faktiskt. Mm. Mm. Jag tror att jag typ har ehm um, 37 procents chans att få en critical nu. Det är ganska högt tycker jag. Ja, vart tredje, ja precis. vart tredje slag lite mer. Så det märks ju att om jag bara får till en sån där träff, fryser en fiende och slänger ut mina små minioner så kan det vara så att allihop drar till ordentligt med en tung heavy. Mm. Och får jag då en critical så gör den typ 8000. Oh, så det kan jag väl tycka Det finns ju en boss som är känd för att vara svår mm. Den var jävligt rolig och jag dog två gånger Men det hade kanske varit roligt att spela den på sin första playthrough Så att det var en riktig, riktig utmaning För det tror jag det hade varit mm. Nu blir det liksom att jag missade den av misstag Att jag uh, har läst på lite efteråt att jag sprang in genom en dörr före jag hade hittat den bossen och då kan man inte möta den. Okej. Okay. Och typ så. Vilket gjorde det... Jag tycker att det var lite, lite för hemligt. För det var bara så här ska jag välja vänster eller höger? Ja, hade jag bara tagit höger först istället då hade jag ju kommit direkt till den bossen. Mm. Men bara för att jag svänger vänster och sprang in i staden så är det kört liksom. Och det kan jag tycka är väl snålt liksom. mm. Ingen hint alls Egentligen Eller så är jag en idiot och har missat Det ska ju kunna. Det kan ju också inträffa. inträffat Det skulle kunna vara en kombination av båda mm, Precis um, Annars så Har jag faktiskt laddat ner nu då Som jag pratade om förra veckan uh, Dino Crisis mm. Men valde att börja på det här um, The Dark Pictures Trilogy-spelet Jag har kvar Mm um, får man väl ärligtvis säga det är väl interaktiva spel, liksom som att se en liten skräckfilm mm. är det, det är, det är inte mycket tryck man gör här och där Kan man göra um, det? Ja, och det är ju uppdelat i akter då um, där man får uh, först i akter och sen i kapitel och så får man, när en akt är slut så får man lite mer bakgrundshistoria av en The Curator berättaren mm. som är där och kan säga Inledningen på det här Har utan tvekan Varit den svagaste Jag tyckte liksom så här att Fan ska det inte vara mer spännande Än så här mm. Men sen framåt akt 2 nu då, Så har det fått upp lite fart Och inför sista akten ska det ändå bli lite spännande Så det är nog det kanske det svagaste Spelet i den här serien Men ändå klart godkänt Ja men då så Mm uh, men däremot så har jag aldrig varit med om någonting så tydligt som i inledningen av det här. Det där faktiskt är ganska snyggt tycker jag. Men jag har lite av det här du Uncanny Valley. För de två karaktärerna som är med i liksom introt till den här avsnittet, om man säger så, av mm. det här spelet. Det är bara någonting, de ser ju väldigt verkliga ut. Men kvinnans ögon känns bara så jävla fel och killens skratt alltså det kändes otäckt att se dem. Det stack ut så in i helvetet med jag vet inte egentligen vad det är de har gjort men jag tror att i det här så är det istället för att vara sig i mörka rum så är det mitt på dagen, så är det ganska mycket ljus. Mm. Så man ser deras ansikten väldigt tydligt. Jag vet inte om det har med det att göra. Och så är de så, det, det är väldigt verkligt gjort. Men det är något med stelheten som blev så oerhört tydlig med dem som liksom får att det... Man får, jag fick en obehagskänsla faktiskt. Så, Men kan det ha, göra kanske med att de ser så pass verkliga ut? Ja, absolut. Det är klart att det är så. Att när, när den ser så verkligt ut. Eh, så kanske vi känner igen dem instinktivt på något sätt. Men mm. så är det minsta lilla grej som avviker gör ju att det blir jättekonstigt istället. Mm. Och det är ju liksom det är ju beteendet att eh, um, den här kvinnan är här får en fråga av mannen. Och så, det är så här, en, en människa svarar ju på den frågan direkt. Men mm. det är väl något som ska ladda in i spelet. Så istället så stirrar hon bara på honom. Med liksom ögon som aldrig blinkar. Och de är jättestora. Och hon bara... <laughs> jag bara, nej man, fy, sluta. <laughs> och det här och trycka bort. <laughs> och det är nästan... Det har inte hänt mig så jättemånga gånger. Men nu tror jag att det var liksom det konceptet som jag drabbades av. Det kanske och som är det som som är det läskiga att... i spelet. Kanske. Men som sagt, var det blir en annan grej när själva huvudspelet börjar känna efter introt så var det liksom mer då är det lite mörka rum och sånt man söker istället och då, då blir det inte lika påtagligt när det inte syntes animationer och sånt lika tydligt i ansiktet. Mm. Så för ändå säga att de här spelen det är samma företag som gör Antildon till exempel. Mm. De kör ju på det här också. Um, jag har haft roligt med allihop jag tycker att de här är ganska skärmiga och att du är klar på 5, sex, kanske lite sju timmar där någonstans vilket är alldeles lagom mm. det har de lyckats med, de blir aldrig för långa uh, sen är det ju så att de, det är väl deras budgetspel som liksom ska komma mellan de stora så uh, det får man väl ha i åtanke om man vill testa dem mm. Sen så hänger de Det får vi väl se när det här väl slutar De här spelen, fyra spelen Räknas ju till säsong ett Och det finns ju lite hintar Till de olika spelen I spelen Lite sådana här meta grejer. Mm. Vi får väl se sen då ifall de Nu när jag är klar med den fjärde här Ifall de håller ihop på något större plan också Det ska bli lite spännande Att se faktiskt och redan nästa år så börjar de ju med sin säsong 2 med ett helt nytt. Och har då gått över till Unreal 5, äh, Unreal Engine 5 då. Mm. Så det ska bli spännande att se när de kan, för de har väl ändå känts lite daterade i grafiken nu trots allt. Så det ska bli väldigt spännande att se vad de kan göra med en ny version av den motorn som de äh, är duktiga på att använda. Mm. Yes, det var min äh, vecka där lite snabbt då. Ja, då antar jag att det är min tur nu då om vi <laughs> går i turordning Jag har, jag pratar bara comfort gaming jag har gjort det de senaste Men det är väl där jag är Jag har läst ut blod eller död nu också mm. Det är en Jävligt underhållande bok att läsa ändå Ja, det är ju fascinerande historier Uh, I alla fall Ja det är det Och väldigt fascinerande personer mm. Speciellt de som verkligen Går in i den här black metal kulturen att, Nej nej nej Men, Man måste vara våldsam Typ så Och det känner väl ändå lite grann att, jag vet inte, Någonting i mig var. Ja det var klart Ja visst <laughs> Och en annan grej i mig Tänker varför då det, ja, det blir ja. lite tudelat kanske. Ja, det, det, är väl, det är väl svårt att tänka sig att folk verkligen är allvarliga liksom. Men ja, det, det genererar bra musik, jag får se det så. Ja, precis. Det, det går inte att tänka på något annat sätt, känner jag. <laughs> Men jag har kört, jag har ju kommit in i Arcade Paradise igen. Det var väl ett år sedan, ungefär, som jag körde det. Mm. För jag behövde bara någonting hyfsat järndött. Och nu har jag ändå kommit så pass långt att jag har byggt ut eh, arkaddelen av eh, mitt eh, tvättställe. Att jag har bara eh, vad tre typ tvättmaskiner. Ja, men, okay. men det är ingen idé att lägga tid på att tvätta i spelet nu för de pengarna jag får för varje tvätt om man säger mm. är så pass lite att eh, det är mer lönt att gå och plocka ur de här myntinkasten på arkadmaskinerna. Ja, okej. Okay. Fan var roligt att jag inte kopplade först. Jag trodde du hade spelat arkadspel allra först. På datorn alltså. <laughs> ja, Jag kommer nej. inte ihåg att du hade pratat om det här spelet tidigare. Men efter ett tag där så trillade paletten ner. Nu förstår jag. Ja. Tvättmaskiner. Ja, just det. <laughs> <laughs> att man driver ett tvätteri och så mm. har man en liten arkadhall då och sen expanderar ja, man. så Exakt. Målet är väl att man ska ha en arkadhall helt enkelt. Mm. <hör> och storyn är väl att ens farsa är väl en stor företagare och sen ska man väl på något sätt bli det själv och bevisa någonting för honom. Och ju, och ju mer framgångsrikt det blir det som gör sådana här samtal från och från honom där börjar bli lite mer ödmjuk. Mm. För att han, li han litar inte på att man, är, att man har det som krävs för att starta ett eh, framgångsrikt företag. Nej. Ja. Står en skit jag fullständigt i? Jag vill bara tjäna pengar på att eh, spela tv-spel hela dagarna. Ja. I spelet på riktigt så mm. föredrar jag nog något att undervisa. Skulle du mm. nog inte orka driva ett sånt företag? Nej. Det är, det det är jävligt. förståeligt säkert jävligt kul, men från grunden äh, det är roligare att lära ungdomar att bli bra på sådana saker, jag är bra på. Jo, nice. Så det är väl egentligen fan är det mest det jag har spelat. Jag körde i Wukong i helgen, det får bli lite av mm. ett helgspel, jag behöver vara fan utvilad för att inte bli vansinnig på det jävla spelet. Men jag tog mig igenom tredje kapitlet i alla fall. Ehm mm. uh, blir ju lite långrandigt där mot slutet tycker jag. I kapitel 3, ja. Ja, ja det håller jag med om. Det där mm. templet i slutet, jag, jag känner att mitten delen, för du springer mycket i snön bland berg och sånt där, man hade kunnat ta bort ganska mycket av springa i snö och berg och uh, kunna komma till det där templet tidigare istället. För det ja, kändes det, ju jag det som med att dig. det var hela grejen med kapitel 3. Mm. Det är templet. Men jag, jag, jag håller med det fullt ut. Sen kanske jag tycker att den sista bossen i kapitel 3 tyckte jag var ganska rolig. Ja, jag att tyckte att den var fruktansvärd. Ja, det tycker vi är lite olika. För jag tyckte att det. Um, den dog jag ju mycket på den. Men man kan väl säga att den är väl uppdelad i tre delar skulle man väl kunna mm. säga. Och jag klarade del 1 och 2 uh, på ett försök. Sen mm. fick jag köra del eller ja. Um, den tredje delen då körde jag några gånger. Men till slut så gick det, kan man säga. Ja, första delen tog jag på andra försöket. För jag hade glömt att eh, välja rest. Mm. Så jag hade ju typ inga flaskor eller någonting. Då var jag, ja, men jag får väl bara träna liksom. Och få upp vanan. Och sen andra delen dog jag också på. Av anledningen att jag hela tiden tajmade dodgen fel. Mm -hmm. Och använde typ aldrig mina spells För att jag tänkte inte på att man... Eh, för jag hade ju slösat allting på bossen innan. Ja. Eh, och sen, aha, fan, är det här typ som en andra form? Och då fattade jag ju inte att jag hade fått fullt i eh, allting. Att, eh, nej, och... så kan det gå ibland. Och då, när jag dog där så tänkte jag, fan, säg inte att jag måste göra om det här nu. Mm. Och så, jo, man måste öppna dörren till templet så den jävla filmsekvensen. Nej, nej, man fick börja i den här påsen ändå. Ja, ah, okej. Okay. Så då var det inga problem. Och sen... Eh, var det ju tredje formen. Den fick jag göra fyra gånger eller någonting. Mm. Och den var så jävla seg. <laughs> men jag, nej, jag tyckte att så som den var upplagd tyckte jag faktiskt var rätt bra. Liksom att man skulle lösa det här att han har någon hård hud som man måste slå sönder. Alltså jag, jag gillar det konceptet <kör> lite. Ja, men det som jag tyckte var också segt är att du måste hela tiden... Ja, först så måste det göras att han... För han teleporterar sig hela tiden och använder eh, elektricitet. Och elektricitet är ju megad under OP i det där spelet. Mm. Så måste man hela tiden få bort det. För att om man har blivit elektrifierad och får ett slag så stendör man. Mm. Så det var ganska sekt. Och varje gång du använder en spell så använder han ju den emot dig. Mm. Så när jag skickar iväg men då sprang de och slog ihjäl mig i cellet. Ja, det kan hända. Men han faktiskt har är... faktiskt bara hänt mig en enda gång. Ja, det hände mig varenda gång. Jaha. Ja. Men då för jag, okej, okay, så jag ska inte använda några spells överhuvudtaget på den här bossen förutom den när man förstenar dem. Mm. För då blir han helt i guld. Ja. Och så måste man träffa honom med en charge attack. Mm. Då fattade jag aha, det är så man ska göra hela tiden. Men jag, jag tyckte det blir så långdraget för han teleporterar sig och så blev det filmsekvenser mitt i fajten varenda gång, även om han hade dött så var det alltid, okej okay, nu har han fått ner en fjärdedels liv, nu blir det en filmsekvens. Okej, okay, nu har han en fjärdedels liv kvar ja, då blir det en filmsekvens. Alltså, till slut kände oh. jag att jag inte bara får bli klar med den här skiten snart. Nu får du inte prata mer för då kommer jag ändra mig. <laughs> För mitt i fighten och det går bra, nej men nu ska vi pausa fighten. Man kastar ut sina spells och de funkar för en gång skull. Nej, det blir filmsekvens. Mm. Och efter filmsekvensen så är ju allting resetat. Ja. Och då har en massa cooldown på dina spells istället. Ja. Men jag respeckade så att jag har satsat på helt andra saker. Det var ju lite mer utspritt vad jag hade liksom lagt mina poäng på. Men nu koncentrerade jag dem på bara smash stance en på um, den uh, vad fan när han slår med den som ett spjut thrust ja precis en på thrust stans bara för att kunna göra den charge attacken som man kan stå långt mm. ifrån en fiende och dänga den ja och liksom egentligen bara maxa stammerna liv och uh, mana mm och inte en massa annat så här konstigt. Då blev det en jävla skillnad. Mm, så är det ju. Och jag märkte väl kanske att jag hela tiden hade tänkt att jag skulle vilja ha critical. Alltså slå så hårt som möjligt. Mm. Och därför stadsat mycket på det. Uh, och så hade jag nästan tänkt så här, fan det här måste jag ju ändra. Jag behöver ju lite andra grejer. Men helt plötsligt så fick jag lite grejer som helt plötsligt så var i min bild väldigt bra då. Mm. Så det är mycket uh, slå hårt, immobilize, alltså frysa fienden och använda A Black of Manny. Mm. Uh, och det har funkat bra för mig, det tror jag att... Uh, uh, jag vet inte om du har gjort riktigt samma sak, men... Uh... Jo, men jag kör också på Immobilize och A Black of many. Uh, men också den när du lämnar kvar en dig själv och är osynlig. Mm. Uh, Cloudstep. Precis. Jag glömmer alltid skills namn på det här. Eh, den jag du höra, höra vad jag gjort om en idiot? Eh, väldigt, väldigt långt in i min första playthrough så trodde jag, hade inte jag fattat att man kunde springa runt med den länge Utan jag trodde bara att det var att man så snabbt som möjligt skulle dra till med en hård attack efteråt Jaha, nej jag brukar använda den för att få lite andrum och använda mm. healing Uh, precis Och sen får man så, göra en critical när man träffar fienden uh, Så börjar jag göra det ganska långt in i spelet Efter kapitel tre i alla fall kan jag säga mm. Bara, Jaha, jag kan göra så här också Jag behöver inte springa fram och slå till en fiende så snabbt som möjligt Jag kan ju gå levlan, eller jag kan ju gå hila nu till exempel mm. uh, Och då kände jag mig lite dum Nej då jo. Men sen kanske jag ändrar min bild igen men det var, verkar vara inga större problem att respecka på det här spelet. Nej, det är helt fritt. Eh, vilket också många har lyft fram att då kan man ju faktiskt prova lite olika utan att det ska kosta ett item som är svårt att hitta eller att det ska kosta mycket pengar. Nej, det tycker jag är rimligt i ett sådant mm. spel. Ja, absolut. Nej, men så jag är på kapitel 4 nu och då springer vilse i de här jävla grottorna. Ja. Och sen kände jag att eh, Nej men nu har jag in, faktiskt inte särskilt roligt Så nu är det väl dags för en paus mm, Det låter väl bra eh, mm. Sen kan man säga Kan jag väl mini avslöja är inget så Men det är kapitel tre som är allra längst Om man säger så mm. eh, Det sista gick det faktiskt ganska snabbt mm. Det är så, så är bra Ja, eh, absolut. Eh, kapitel 3 var för långt, helt enkelt. Mm. Mm. Men, alltså, lite snedsteg gör ju alla bra spel ändå, tycker jag. Sådär. Ja, men kapitel 3 hade nog varit perfekt om du kom till templet direkt efter eh, du hade åkt på den stora sköldpaddan. Mm. Absolut. Ja, i alla fall, när man har, där är det några, där är ju en väldigt, väldigt rolig bossfight som. Inte säga. Men man hade kunnat springa upp och in i någon grottan där. Så hade man kunnat komma till templet då. Mm. För det, det är några bossar där på den eh, precis efter sköldpaddan. Jag vet inte hur många du har kört. Ja, jag kommer inte ihåg men Nej. det är ju ett gäng minibossar där. Mm. De här Nej, men om jag, munkarna kan jag fråga som sitter fast i snunnor här. Som mm. alla, hedor, de... alla har något liknande namn. Man mm. Har du låst upp det hemliga området i kapitel 3? Jag tror. För det finns en, du får ett item så att du kan teleportera till en helt annan plats då. Där det finns en jätte, jättesvår och rolig boss som jag nästan önskar höra vad du tycker om. Nämligen. Ja, okej. Okay. Jag, jag tror att jag har samlat på mig grejerna för att göra det. Mm. Men jag ville nog också komma vidare. Ja, ja jag fattar. Men det är väl inte värre att man drar tillbaks i kapitel 3 och kollar ja, det man har missat. Exakt. Uh, för det vore kul att höra. För den, alltså jag var ju det var en sån där boss att kan säga, de 20 första försöken så kanske jag hade gjort max en tredjedel skada på den som bäst. Mm. Jag bara, så jag vet, jag, då känner jag bara vad ska jag göra? Ja. Jag vet inte ens vad jag ska göra på den här. Det är inte i närheten liksom. Och det var ju den som, en som jag kom tillbaka när jag var lite högre level och då gick det mycket bättre. Mm. Men det kan jag känna med ganska många bossar att du är på ett kapitel, du hittar en hemlig boss och bara, men man gör ju ingen skada i det här jävla spelet och så vidare och man mm. får nytt vapen alldeles för sent och så gör du marginellt mer skada, känns det som. Men sen helt plötsligt så gör man hur mycket skada som helst och så vet man inte varför. Ja. <laughs> men när man kommer till en sån boss det är ju okej okay, ja, kul boss på det här kapitlet jag antar att jag måste klara typ 10 kapitel innan jag kan gå tillbaka hit och ha en chans <laughs> ja. eller de här jävla där det var den i öknen som jag fick ner så att den inte hade så mycket liv kvar och sen, för jag hade tur och lyckades dodge alla attacker mm. och helt plötsligt så får han in i en träff och Okej, okay, jag är underlevlad för den här bossen. Ja. Um... Man har suttit i tio minuter och chippat ner den här jävla mm. hälsomätaren. Ja, jag fattar. Mm. Men de drakboxarna, eller Lung, som det tydligen heter här, mm. är ju en scen som också är en väldigt, väldigt rolig fight, tycker jag. Mm. Där man liksom får ta det... Man måste ha tunga rätt i mun, kan man säga. Mm. Så du har väldigt, väldigt bra boss kvar, tycker jag i alla fall. Ja, men spelet börjar ta lite fart bildmässigt i alla fall. Mm. För jag tycker att det går lite sekt att uppgradera sin karaktär. Även om ja. du kan levla ganska mycket. Men att få någon större skillnad i vad en level eller uppgradering gör, känner jag inte av så det jättemycket. Nej, och sen vet jag, det kanske inte är helt <kling> meningen att man ska göra så här med de här spelen som jag gjorde. Men jag kände ju jag behöver vara lite. Högre level. Så då finns det ett ställe i kapitel två där det går väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och bara levelar typ 10 Och då gjorde jag så. Men det och då är ju de väl... gubbarna med sköld. Ja. ja Och springer man runt på det, då finns det ju tre sådana och en, sten... och några stengubbar som ger ganska mycket. Mm. Och då gick det väldigt eh, snabbt för mig där. Sen ska jag säga nu, någonting som de väldigt bjussar på i New Game Plus då, det är att men alltså, fienderna slår inte så mycket hårdare egentligen, de har mer liv mm. men i takt med att man laddlar så jävla snabbt jag är i level 154 nu Oj. Ja, och det är liksom, nu har jag eh, hoppat över en del grejer jag har inte kört alla bossar på den här rundan utan bara prioriterat och hittat dem jag inte har hittat då. och vet, ibland har jag fått när jag slår ner en boss, jag får en och en halv level direkt Oj. och sen springer jag runt och slår lite enkla fiender bara och så hör jag bara, ding, Aha. Jag bara det två till. Alltså det går så jävla snabbt. Men det kanske är så någon typ av belöning du får av att ha kört igenom spelet igen och ja. att de, när de gjorde spelet, tänker jag, men du, när du har klarat spelet så kommer du bara vilja spela för att hitta grejer. Mm. Då kan man väl lika gärna underlätta det. <hör> ja. Uh, och så har jag läst lite på Reddit. Då är det en person som säger jag, jag ska köra igenom det så många gånger som möjligt. Mm. Uh, och då sa han att ja, New Game 1 och 2 sprang jag igenom. Nu är jag på fjärde och nu dör jag på allt ja, okay. och har ingenting mer att lägga ut, så nu är det liksom känns det omöjligt istället. Okej, okay, så det, det kommer ändå stegra så. Ja, som tydligen. från Software-spelen gör. Ja. Men eh, på riktigt, om du gillade Wokong eller gillar Wokong. och då mm. har jag, du, du har ändå kört det så pass att du är dedikerad. Ja. Det, jag. det skulle vara väldigt kul om du gav Lies of P en, en ärlig chans. Mm, vet du vad? Mm. Jag har faktiskt tänkt den tanken själv, men uh, googlat lite. Ah. Och sett, uh, där säger folk att det är mycket, mycket svårare än uh, Dark Souls-typ. Nej. Nej, okej. Okay. Det var många som sa det när jag läste i tråden på. Reddit bland annat, att det tog svårt efter ett tag. Och då kände jag mm, kanske nej, inte ändå. Nej, nej, det är inte inte. tog ja. svårt. Ja, okej. Okay. Nej, men absolut. Eh, eh, då ska jag göra det. Alltså visst, det, det, är, ju, det är ju svårt men alltså Elden Ring är fan svårare. Ja, okej. Okay. Nej, men då, då kan jag tänka mig att prova det. Ja, nej, men jag tycker att det och Wukong är väl liksom liknande i svårighetsgrad. Ja, okej. Okay. Och där har du ju customizations på vapnerna som jag tycker är jävligt kul i Lights of P alltså. Att du har själva klingan och eh, handtaget. Mm. Att, ja, just det. Eh, du kan, om, du har, om du har ett heavy weapon men du vill ha ett light weapon moveset så ändrar du handtag. Mm. Just det. Så var det. Och så men kan du jag... göra en rätt fet karaktär på det. Jag, jag tyckte... I... Lights of P var ett sånt spel... Det som jag förstod först när jag hade kört färdigt det och fått smältare vad jävla bra det är. Mm. men vet du vad? vad, jag, vet klickar vad? På, jag klickar på installera nu. Så. Ja. Fixar jag det. Fan, vad gött. Jag tycker ja. att det är jävligt god stämning i Lifeopia. Det känns ju alltså det är ju uppenbart att uh, From Software spelen är liksom uh, väldigt stor inspirationskälla. Mm. men det är verkligen sin egen grej också ja. jag gillar att de har liksom gjort sin variant av Pinocchio mm. och jag är väldigt sugen på att köra igenom det igen för att jag fick ett slut som jag inte bara har supernöjd med ja. <laughs> så jag är inte klar med det egentligen nej okej okay. men jag vet inte om jag ska fortsätta köra på New Game Plus det kanske jag ska göra lika gärna Mm. Men stämningen i det är också rätt oslagbar faktiskt. Ja, okej. Okay. Det, det är ganska nära Bloodborne i stämningen. Mm. Ja, det har jag nästan förstått uh, att det är så. Men jag gillar också att det känns lite mer modernt. Mm. Alltså, steampunk känns inte riktigt som rätt genre, men åt det hållet. Mm. Jag fattar. Så ja, det skulle vara jättekul att höra mm. vad du tycker om det spelet. för yes. Har du klarat Wukong så kommer du klara Liza Ja, okej. Okay, bra. Uh, men det, jag, jag blev faktiskt lite skrämd av att det stod att några bossar är helt omöjliga. typ och det, Lite så ska det väl vara. Men då var det väl en del som diskuterade liksom, att det känns inte rättvist. Och då skrämde det mig lite. Faktiskt. Det var, var väl, det. det var väl några bossar som jag tyckte kändes lite väl jävliga men du kan ju ta med en summon som i uh, ah, Elden Ring ja. okay. ah, om okay. det skulle vara så. Mm. Och det är, den är ju ungefär som den uh, som blir en dig själv. Mm. Okej. Okay. Och liknande. i, i vissa, bosser. vissa bosser behöver du inte alls. Det som kan vara lite uh, för Liza man kan väl säga att fightsystemet är en Blandning av Elden Ring och eh, Sekiro. Att du har liksom nära Perfect Dodge som du ska ha i Sekiro. Mm. Men du kan ju bara skydda dig också. Men du får en Perfect Dodge så förlorar du inget liv. Eh, när, när du bara liksom håller uppe som en sköld så förlorar du alltid lite liv när du blir träffad. Men inget som... nej, Okej. Okay. Och att fienderna blinkar rött när de gör en attack som du inte kan blocka. Ja. Mm, Okej, okay. det är lite snällt, får man ändå säga. Ja, sen tror jag inte att jag använde Dodge på samma sätt i Lies of Peace som man gör i eh, typ Nej, mm. Utan det gäller att tajma dina liksom, skydd istället. Mm, Okej. Okay. Men det sätter man efter ett tag. Mm, ja. Sen har de nog optimerat det några gånger efter några uppdateringar, för jag körde det ändå när det var ganska nytt. Mm. Så de behövde nog, då behövde de göra lite tweaks. Ja, nice. Ja, jag ska nog fan också installera det sen. Jag är inte klar med Wokong, men ja, stämningen i Lai Sofia lockas till den. Ja. Ehm, får jag slänga in en fråga till dig? Ja, det får du. Ska, ska jag försöka göra lite sådana där då, eh, skamlös reklam för den här hemsidan FZ igen som jag pratar om. Ehm, de håller på med en omröstning just nu. Ehm, de ska utse den bästa konsolen någonsin. Ja. Ehm, har du sett detta? Nej. Nej, det är. Jag, jag, det, var, det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag var inloggad på det här forumet. Jag, mm. jag är alldeles för dålig för att engagera mig i sådana saker. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men du ska få en fråga här. Då. Mm. Nu har det gått så långt att de är redan i match om tredje pris, om man säger så, och final. Mm. Vilka tror du är i final? Åh... Oh. I final så tror jag att det är Super Nintendo och Playstation 2. Det är faktiskt Super Nintendo och 8-bitars som är i final. Aha, de, de, de, är, i, de är vettiga de jävlarna. Och i semifinal är det första Playstation och Playstation 2. Okej. Okay. Jag, jag gissade också på Playstation 2. Men jag tycker att det det betyder, som jag tänker att det är att de allra, allra flesta på det här forumet är i vår ålder. Och gamers, får man ja. också tillägga. PlayStation mm. 2 känns ju mer som en casual maskin. Den hade ju sina hardcore-grejer också alltså med japanska rollspel och sånt där. Mm. Men det känns ju också väldigt mycket ja, sån everyday-maskin som typ alla hade länge. Mm. Och för att sätta lite i perspektiv då Så i semifinalen Då var det SNES mot Playstation Då fick SNES 61% Av rösterna Jag trodde inte eh, det skulle vara så stor Marginal ganska, men, nej, om... men, ganska, men jag ska säga också Och i den andra semifinalen då Så fick NES 54% Och Playstation 2,46 Där var det ju jämnare mm. Den trodde jag nog att Playstation skulle två slå Faktiskt Ja det trodde faktiskt jag också men eh, det är kul ändå tycker jag att eh, eh, även om det är väldigt, väldigt tydligt när det kommer till vilka spel har varit bäst i år och så vidare mm. så märks ju att det är ju kanske ett PC-forum fortfarande mm. trots att eh, det märks att ganska många kör Playstation och de här idag, men att det märks att det är också generationen som kanske innan de skaffade en PC hade både NES och SNES och de liksom. spelen kunde du bara spela på de konsolerna. Ja, exakt. Så det, det är kul ändå att Nintendo lyfts fram på det sättet med dubbelt i final. Det är väl fullt rimligt också. Även mm. om man kan tro att Playstation 2 skulle ha eh, kommit i en final. Men det var väl Super Nintendo som satte väldigt många standarder i hur riktigt bra spel ska vara. Ja, såklart. Det gjorde PlayStation 2 också, tycker jag, när man började med hur spelen ser ut idag. Även mm. tack vare den generationen. Och hur det här förfinades med Xbox 360 och PlayStation 3. Sen tycker jag att det har varit liknande spel. Mm. Eh, sen, kan jag, sen kan jag ju tycka, jag, jag såg ju ganska många som med Playstation 2 också, där du sa det här att det, att det är riktiga game eller riktiga, men ja, att det är gamers på det här forumet. Jag hade ju ganska många kompisar där vi båda två hade haft Super Nintendo mm. sen hade jag 64 mm. sen kanske fick vi lite bättre PC där hemma, då körde jag PC under ganska lång tid, men jag hade väldigt väldigt många kompisar som skaffade Playstation 2 men sen gav upp spelandet några år mm. senare. Liksom det var deras sista konsol. Då kanske det är så, även de kanske minns Super Nintendo lite bättre då. När de tänker tillbaka på vilken hade jag roligast med. Ja. Jag hade den när jag var barn och hur mycket jag spelade här och det här med min bror, eller det här och det här med min pappa. Ja, PlayStation 2. Ja, den, var, den hade ju DVD och sen slutade jag spela. Men det var väl också då konsolerna fick lite mer PC-arkitektur, eller i alla fall första mm. Xbox, och sen blev det väl det mer standard. När ja. konsolerna var mer spela arkadspel hemma från till en början. Mm. till ja, men Vi gör lite äventyrspel också och så hittar man någonting nytt där. Och när PC-arkitekturen hittar sig i spelkonsolerna, ja men då kanske folk faktiskt satsade på PC istället. För där kunde du spela... Om inte samma spel, åtminstone liknande spel fast i med mycket bättre grafik alltså bättre kvalitet egentligen. Mm. Just det. Och så kunde det vara till viss del även med 16-bits-enheterna såklart. Men konsolspelen var ju verkligen konsolspel. Nu är det ju mm. väldigt flytande. Ja. Såklart. Så kan ju jag, jag tänka i alla fall. För det var, det var ju samma för min del. att Jag spelade ju också, hade ju också en bit Vi hade Amiga också. Ja. Eh, så vi har alltid haft en dator i hemmet. Så mm. länge kan jag minnas. Det här jag pratat om förut. Men pappa hade ju Vic 20. Alltså den som kom före Commodore 64. Ni vet att min bror lånade Commodore 64 med några tillfällen. Men jag har inga liksom klara minnen av det överhuvudtaget. Nej. Och... Så det var ju 98-bit Amiga, Super Nintendo och en period sen Playstation. Så vi jag hoppade inte på Nintendo 64-tåget utan det blev Playstation. Men har, minns jag det här helt fel nu? Eller hade inte du också Playstation före Super Nintendo? Nej. För jag får för att du har berättat en historia där du en jul typ fick ett Super Nintendo och så hade de slått in väldigt många spel i egna paket. Ja. Och då hade jag för mig att det var att du hade Playstation innan det till och med. Nej, nej, nej. Nej, okej. Ja, okay. eh, vi skaffade Playstation 98, tror jag. Ja. Mm. Det var strax före Resident Evil 2 släpptes i Europa. Så ja, just det. Jävla bra timing. Men, <laughs> men sen spelade jag också mest PC eh, mm. ett tag där. Och så köpte jag väl GameCube där först typ 2003. Och den fick jag Väldigt sent i den generationen Som i julklapp från ingenstans och jag vaknade på morgonen Jag hade inte önskat mig Så alltså något direkt direkt sådär Och så bara öppna paketet Gamecube Och då hade inte jag haft någon konsol på flera år Nintendo 64 var såld Och så hade jag spelat PC men det var och så... bara säger, de är så jävla billiga nu, så farsan. Så liksom det var väl. <laughs> ja, men det var den, under den när de sänktes i pris som jag köpte min också. Mm. För de var, jag vet inte om de, de var väl hyfsat billiga jämfört med Playstation och Xbox. Mm. Eh, men sen vet jag att de gjorde en sån jävla... De kuttade priset rejält att de kostar typ 999 från att de kostat ja, betydligt mer. Och då vet jag att jag köpte min med Metroid Prime. Det var väl då att hitta tillbaka till konsolträsket så att säga. Jag ville mm. nog ha en Gamecube men såg väl inte direkt något spel som bara okej det här spelet gör att jag måste ha en Gamecube. Och PS2 och Xbox kändes ju meningslös när jag kunde spela mer eller mindre samma spel på PC. Mm. Och enda anledningen till att köpa en Playstation 2 skulle vara typ Final Fantasy 10. Ja, okej. Okay. Så resonerade ja. jag då jag var Plus att Playstation 2 var ju det var ju också så dyrt. så att Det var ju en summa pengar som som jag inte ens kunde fantisera om att ja, ens just. ha på ett bankkonto eller i en plånbok. Mm. Så det var ju tvärkört. Då var det ju också mer prisvärt med en PC. Visst, PC ja. är dyrare, men vi hade ju det hemma. Mm. och så när man kunde lisa från jobbet, typ. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var det många som gjorde då. Det var väl något projekt från någon sån här eh, regering, Socialdemokraterna, att alla som jobbar inom kommun skulle kunna lisa en dator jävligt billigt, på mm. något sätt. Fin grej då. Ja, verkligen. Nej, så det, det var väl det... Sen är det inte en jättelång period från att, att Playstation 98 och sen 2003 köpte en Gamecube. Men det hände ju ganska mycket på konsolmarknaden då. Mm. Och det kändes som att uppgraderingarna mellan generationerna var rätt stora. Det är ja, nu är verkligen. Med, nu är det väl mer framerate och upplösning eh, och vissa grafiska grejer. Men man känner ju inte av den. Det gjorde jag inte med PS4 och PS5 till exempel. Jag har inte känt det också jätteviktigt dramatiska Nej. förändringar i hur Inte. snygga spelarna, utan bara att de flyter på bättre och det är lite högre upplösning. Mm. Men om du körde Super Nintendo och sen helt plötsligt spelade Playstation, det var ju ett jävla hopp. Ja, verkligen. Eller Nintendo 8 bytte Super Nintendo, var också ett jäkla hopp från att mm. se ut som tv-spelsgrafik till tecknad film mer eller mindre. Ja, exakt. Ja, klart. Så är det. Um, jag vet inte var, var, var, var vi börjar någonstans med den diskussionen Nej, inte jag heller Vi släpper den bara mm. det, det var mycket roligare att prata tv-spelsminnen Ja, um, ska slänga ut en ganska ny rolig grej då Just det, var omröstningen uh, vi pratade om Ja, det gjorde vi Det är nog den typen av historier som har format den omröstningen mm. um, För att slänga ut en annan grej då Så precis innan du hörde av det här idag Att, att du... Att vi skulle börja. Mm. Då tittade jag på... Eh, Xbox har kört en sån här liten show idag. Mm. Och då har jag återigen sett den när... När de säger innan, säger, ja men Remedy ska visa upp sitt nya spel. Ja. Och det folk blir ju skogstokiga då. Det blir ju... Mm. Gud, Control 2, de kanske gör ett Max Payne igen. De kanske, trots att de inte har kvar det varumärket. Men det ska låta vara roligt. Det var Rockstar som har det. Mm, ja. Uh, och så blir det liksom nej men Det kanske redan är dags för Alan Wake 3 jag vet att Folk är helt tokiga Innan då hypar upp det här som fan Så blir jag lite fullskratt när jag får se att Remedys nya spel Är en online Multiplayer shooter Alltså det som kanske har Efter allt som hände Med det här Playstation-spelet Concord Kanske är det som spelvärden är Minst sugen på nu Mm. och jag kände väl också så här, ah, vad fan ska de göra det den marknaden går ju typ inte att slå sig in på Nej. jo men då det, sen framgår det inte än ifall det är att man kommer att betala för den eller ifall den kommer att köra sån här free to play live service med mikrotransaktioner och sånt det framgick inte riktigt men uh, jag blev väldigt full i skratt när jag satt och så kollade på chatten då mm. och det är kanske ungdomar som bara vräker ur sig okvädesord, över sin besvikelse att man ens orkar lägga energi på det ja, jag vet men kan man kvinnor. inte bara släppa en sån online shooter spel som inte styrs en massa mikrotransaktioner och en massa skit, utan bara mm. ett jävligt roligt spel ja, det kan ja. ju vara så då den här gången jag det vet jag vet att, jag att det inte, inte går idag men det hade ju varit kul att det var Quake 3 typ, ett sånt ja. spel Mm. Där man, där man får, där de uppdaterar det, ja, med nya baner. Mm. Och det heter uh, Firebreak för den som vill in och titta. Det är också väldigt generiskt namn, kan jag tycka. <laughs> och det är en sån här cool rust som säger Welcome to Firebreak. Jag nej, nej, det här ska jag inte spela. <laughs> ska vi blanka Remedy? Vad sa du? Ska vi blanka Remedy? Ja, vi gör det. För det ska ju väldigt, väldigt ganska många som verkar göra det nu då. Att, uh, bara för att om ett företag som väljer själva vad de vill göra väljer att göra en arena shooter så tänker folk inte spela Alan Wake 2 längre. Det är ju det är så jävla dumt. Alltså det var en <laughs> sak om det visar sig att chefen är en våldtäktsman eller utsätter sina anställda för sexuella trakasserier. Nej, mm -hmm. då kanske man inte vill spela deras spel. Ja. Men nej, de släppte inte ett spel som jag vill spela. Så nu tänker jag inte spela det spelet mm. som är bra, bara för det. Ja. Nej, precis. och uh, alltså, de skriver har inte... ju bara det. är ingen som gör så. Nej. Uh, också det här att... Ingen skulle ju spela expansionen av Diablo 4. Det är väl jättemånga som gör det. Nej, men alltså det kändes som att jag såg det här hända om du förstår, i realtid att jag satt och tittade och så är det typ tio minuter kvar och jag hade inget att göra men jag kan sitta och vänta på det här bara så att jag tittar på chatten och så räcker det typ att jag tror att det var, han är lite känd streamer, jag kommer inte ihåg vad han heter nu då är det någon som, är det, är det han Asmongold? är det så man säger? Ja, ja. och då var det någon som, ja men Asmongold säger att det är ett nytt Remedy-spel som de avslutar med och där exploderar ju chatten mm. ja det är det här, det är det här, det är det här så de, de löser Man har ju inte hört något om det innan Att det ska vara ett nytt storspel från dem Nej. Så de hypar ju upp det här På egen hand På typ sju minuter Och sen blir de besvikna det är ja, det som är så. Kända personer har en jävla makt Att få med sig vara Asmongold mm. Han har väl hur många följare som helst mm. Han är ju typ nu då Avstängd på Twitch i två veckor ja, apropå, rätt... apropå på känsla folk alltså. Han har väl sagt rätt sjuka grejer Om palestinier Ja, han sa att de inte är människor, typ. mm, Det är ganska sjukt. Ja. <laughs> men han klarar sig på det. Det finns så jävla många som tycker exakt samma sak så jag kommer ja, säkert han är inte amerikan, att bli. Alltså. Mm. Tror inte jag att alla amerikaner Nej. resonerar så, men det kanske <laughs> Nej. Är, de kanske är de kanske överrepresenterade i att resonera mm. så jämfört med andra nationaliteter. <laughs> så nu har nu har dodjat en eventuell hatstorm här nu. Ja. men att säga så med folkgrupp är ganska magstarkt ja, det oavsett jag om man gillar dem eller inte mm. eller vad fan vad ska jag säga mm. så kan det vara ja, det var ju till och med så också. Jag, tänkte, jag har faktiskt tyckt att eh, jag har inte sett honom på Twitch men eh, till exempel nu han har ju också spelat Hong Mm då tycker jag att det är kul att gå tillbaka. För alltså att Han är ju bättre på spel än vad jag är. Mm. Så, så är det ju. Så jag tyckte det var kul, men hur gick det för han på den här bossen? Hade han svårt för den? Sånt tycker jag är ganska kul att göra. Och då kände jag bara så här, ja men det är klart som fan ska man behöva skita i han nu. <laughs> Ungefär så. Ja men jag vill väl några han... Youtube-klipp med honom när mm. han... Eh... Eh, snackar om saker. Att han kanske kollar på ett YouTube-klipp och så kommer med mm. lite synpunkter vilket jag kan tycka är, är trevligt ibland. Han verkar ändå liksom vara en ganska sund person i alla fall i hur han ser på sig själv. Mm. Eh, men det uttalandet är ju jävligt problematiskt. Ja, absolut. Sen... Eh... Det roligaste jag sett med honom om vi ska prata om det är lite så här avslutningsvis då. Det finns ju ett spel med en gubbe som sitter i en stor kittel och så ska man klättra uppåt med typ mm. en yxa när han spelade, det. Det var väldigt väldigt roligt för ett spel med mer frustration när man helt plötsligt kan ramla ner väldigt väldigt långt. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja. Nu kommer jag inte ihåg vad det spelet heter. Men... Nej, jag har också glömt vad det heter. Men jag vet vilket det är. Jag har aldrig provat det. Det, det, var ju, det var ju som störst när jag inte hade en spelbar PC. Mm. Det jag undrar är om det spelet ens har ett slut. Aha, så är det bara att rulla på. <laughs> ja. Du får göra goggle på det eller någonting. Ja, jag håller på. Det hade ju kunnat göra för länge sedan. Men ibland är det ganska kul att leva i ovisshet. Ja. Nej, jag orkar inte. Jag googlade två. Jag, jag vet inte vad jag ska googla på riktigt. Jag googlar nu då på då, <laughs> Videogame Man in Kittle. <laughs> Och då kom det upp George Kittle, amerikansk fotbollsspelare. Jag var nej, det är inte han jag vill läsa om. Vi skriver så också då. Getting over it heter det tror jag. Ja, så Nej. heter det. Eller? Mm. Men heter det inte så? Jo, det gör det. Jag fick lägga till pickaxe också. Pickax också. Då fattar de att det inte var fotbollsspelare jag ville ha. <laughs> jag får kolla bilder. Finns det ett slut på det? Ja, det finns en speedrun i alla fall. Det är klart du gör. Jag såg, jag såg en Tool speedrun på Super Mario 3 som var eh, typ 0,2 sekunder. Ja. Det här är det världsrekordet då? 1,44. Alltså, welcome, jag... welcome to the top of the mountain. Jag vet, det var ju jävligt många streamer som körde det där. Det, det och det som var innan som var sådär här stort, det var ju det här QWOP. Mm, okej. Okay. Ja, precis. När du ska springa, men eh, kontrollerna är en, en knapp för varje led, typ. <laughs> Vad sjukt. Nu har jag sett att det är ganska många som har spelat ett som heter Chain Together också, som verkar vara... Det tror jag hade varit rätt kul att prova. Mm. Är att det är, man är två eller tre personer och så sitter man fast då med en kedja. Då ska man ju lösa svåra plattformspussel. Och så är det ju så att om en ramlar ner, då kan den ju dra med sig alla andra. Ja, just det. Men det, det visade du för ett tag sedan. Ja. Ja, ja när han brålar så. Just det. Ja. Nej men det, är väl så, det, det går ju att ramla ner så sjukt långt Och så är det eh, En svensk streamer som eh, Hoppar upp och ska titta lite Ut från en kant mm. Och så ramlar han ner från den kanten Och tror att han ska dra med sig sina polare ner Alltså det är sånt verkligen ångest Slash Men då är det bara då är det en plattform till Under som inte han ser då Så han klarar ju sig Men han, <laughs> han tror att jag ska späxa lite för att det ska bli en bra stream. Och så tror han att han har förstört <laughs> oh. det ja Man kanske borde testa sådana här lite trendiga spel. Det var ju samma med det här. Among Us var ju också superpoppist där ett tag. Mm. Men jag är nog mest sugen på... Yeah. Silent till 2 Remaken, när jag har klarat lite spel så att jag kan påbörja ett nytt så att Jag har kanske 15 spel igång samtidigt istället för 20. Mm. Sen kom det ju ett spel fan var det förra veckan som är typ Persona fast det heter inte så. Ah, Okej. Okay. Jag tappade namnet totalt. Mm -hmm. Men det är skitsamma för vi måste ändå avsluta det här nu för, nu för du skulle ju på annat ja just det jag får väl helt enkelt göra så, jag får väl dra till någon butik jag vill köpa det spelet så får vi prata ja. om det då helt enkelt ja, ja. för jag börjar nog ändå känna att nej, jag är nog mer sugen på ett sånt spel än någonting annat just nu ja nåväl eh, har du någonting du vill säga innan vi stänger ner Uh, nej, faktiskt inte. Jag känner mig nöjd idag igen. Ja, bra. Då ska jag passa på att göra en sak som jag aldrig gör. Och det är att tacka alla tre <går> gånger. Tack så